פרק כ. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים, ותקבר שם. ולא הימים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרון. וירב העם עם משה, ויאמרו לאמור, ולו גבענו בגבע אחינו לפני אדוני, ולמה הביתם את קהל אדוני, אל המדבר הזה, למות שם, אנחנו ובעירנו. ולמה, האליתונו ממצרים, להביא אותנו אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע, וטעינה וגפן ורימון, ומים אין לשתות. ויבוא משה ואהרון מפני הקהל, אל פתח אוהל מועד, ויפלו על פניהם, וירא חבות אדוני עליהם.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 לא ניטה ימין ושמאל, עד אשר נעבור גבולך. ויאמר אליו אדום, לא תעבור בי, פן בחרב אצא לקראתך. ויאמרו אליו בני ישראל, במסילה נעלה, ואם מימיך נשתה אני ומקנאי, ונתתי מכרם, רק אין דבר ברגלי אעבורה. ויאמר, לא תעבור.